Ja, denna gång då Det är en ligakuppmatch vi har som andra match Så tyckte jag det var dags att blanda in den i vem det <laughs> nu, nu kör vi Den engelska liga, förlåt, för tio poäng Den engelska ligakuppen är kanske inte den häftigaste kuppen Som går att vinna inom klubbfotbollen Men det är en titel och det är aldrig fel Säsongen 1960-1961 spelades den första Liga ordet. Spelades den första ligakuppen, men det var inte då som jag var med och vann den. Två gånger vann jag den faktiskt, men det är bara två små av många fina vinster för mig. F-kuppen vann jag också, faktiskt samma år som den gången vi vann ligakuppen på straffar. När vi vann straffarna där 2001 var jag den enda som missade en straff, men det löste sig bra ändå uefa kuppen har vunnit också en gång för en klubb på de brittiska öarna och en gång för min tyska klubb för i Tyskland representerade jag bara en klubb, men i England blev det alla fem styckna den sista av dessa klubbar blev MK Dons, säsongen 2010 2011 shit vad mycket info det alltså. uh. Ja. Jag läste om någon som hade avslutat sin säsong, sin karriär i MK Dons idag uh -huh. Någon gammal storspelare som jag inte ens kommer ihåg Gud ändå. jag tänkte säga att jag vet vem det här är men det här är i och för sig ganska länge sedan ja, Det är ju helt sjukt Man får ju hålla koll på sin Liga 2000. historia 2001 Jag kollar inte på sån skit men... <laughs> För åtta poäng fan heter fan alltså. Låtar Mattias Thomas Helmer, Christian Siege, Oliver Kahn, det var mina lagkamrater i Tyskland. Det bytte jag bort säsongen 1998-1999 för att spela dagligen med Gary Speed och Andreas Andersson istället. Ja, man kan ju undra hur jag tänkte där. Men den säsongen blev det ingen titel, även om vi var i fina FA Men där förlorade vi mot Manchester United. De var lite för starka och vi förlorade med 2-0. Jag hade den sommaren innan representerat landslaget i VM 98, där vi tog oss till kvartsfinal men blev utslagna av skrällen Kroatien. En match som jag faktiskt startade. Mm. Jag tror jag vet vem det här är, men jag kan kommer inte på vad han heter. Fan, jag var helt fel. Tänk Fanheten. Fan, heter han. För, nej, vänta lite grann. Nej, ska bara kolla är bortsnurrad alltså. Vad fan är den här jäveln? Ja, jag kör. För sex poäng. Det blev bara en säsong i Newcastle. Innan jag flyttar vidare då Gerald Jolier köpte mig Andy. för... Mm -hmm. <skratt> <skratt> är du klar? <skratt> nu när jag har skrivit ett enande så känner jag så här, är jag verkligen klar? <skratt> Det, sex poäng, det blev bara en säsong i Newcastle Innan jag flyttade vidare Då Gerard Rolier köpte mig för åtta miljoner pund Och nu blev jag kvar klar, Kvar i hela sju år Och spelade ett inte Dennis På eller fyra, fyra då, Du tog på sex Ja, ja jag ska också uh, ja Ingen aning, men vi tar chansen <laughs> Ingen aning Ja, men ingen aning. Jag, Ja Ja, jag ja, du kan ju här. höra vidare För du får ju höra hela tvåan också mm. Nu blev jag kvar i klubben I en klubb hela sju år Och jag spelade 191 matcher För Liverpool I Liverpool blev det några titlar Den jag kommer ihåg mest är vändningen i Istanbul Jag fick koppa in istället för stivfinnen i paus Och var en del av laget som gav titeln Champions League En match som jag spelade med bruten tå För fyra poäng i pool blev det två FA-kupptitlar och FA-kuppvinns Champions League-titlen förutom två fina segrarna i liga Cuppen. Jag blev ett bra defensivt komplement bredvid Gerard och fick spela med honom när han fortfarande var ung och bra och inte den här bleka kopian som springer runt på Liverpools mittfält idag. Men efter sju säsonger i pool var det dags att göra som de flesta andra som vill tjäna pengar i England och avsluta karriären och bita till Manchester City. Ja. Det blev en jag blev jag tajt med Svennis och vi fungerade bra ihop. Mm. Ja. För två poäng. Jag har fel i alla fall. Uh, har man haft Svennis som tränare och mm. kom överens med den karn så är... är det klart att man ska träna ett lag med den karn. Jag och Svennis tränade läste tillsammans en sväng men min tränarkarriär blev så där. Nu dyker jag upp i tv för både engelsk och tysk tv som tycker det. Didi kallades jag i England och det heter också boken jag skrev. Didi. The man and the love affair with Liverpool. Vem är jag, mm. Dennis? Ja, det är fel. Jag, jag tror jag satsar på Sami Hippie. Jag hittade ner Dietmar Hamman. Det är helt korrekt. Dietmar Hamman. Ja. Ja. Didi. Jag kände när jag skrev ja. Dietmar Hamman ja. och, och M.K. Dons, det kändes ju bara, jag ringde inte riktigt rätt. Fan, men allt har inte annat varit här. Det måste har ju vara. Jag, jag var inne på han, den andra engelsmannen som var nere i Tyskland ett tag sedan kom tillbaka. Så var, ja, han, var han, också. han hade jag aldrig kommit på namnet på. På var, tio var. poäng ska vi ha Dean Saunders.